Лю це Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орупчук. Глава шоста. Стрілець і фермер. Наступний день був вихідний. Прокинувшись раном, Ван Мяо взяв фотокамеру і вирушив покататися на велосипеді. Як фотограф, він понад усе любив знімати місця, позбавлені людської присутності. Але як доросла зайнята людина, не міг дозволити собі такої розкоші витрачати час і сили на постійні далекі поїздки, тому доводилося задовольнятися зйомками в місті. Свідомо чи не свідомо, він вибирав закутки, наповнені атмосферою диких місць. Осушене озеро в парку, розкопана ділянка на будівельному майданчику, бур'яни, що турують собі дорогу крізь тріщини в асфальті. Щоб позбутися яскравих кольорів міста, він фотографував тільки на чорно-білу плівку. Так несподівано для себе, Ванмяо виробив власний стиль і навіть здобув деяку популярність. Вибрані твори потрапили до експозиції на кілька великих виставок, а сам він став членом асоціації фотографів. Щоразу крутячи педалі по місту в пошуках цікавих кадрів, він чекав осяяння, щоб знайти композиції для успішних знімків, приховані у звичайних міських сюжетах. Іноді він кружляв містом цілий день. Ванмяо почувався трохи дивно. Класичний стиль його фотографій був наповнений величним спокоєм і потребував відповідного настрою. Але сьогодні йому ніяк не вдавалося знайти необхідну внутрішню тональність для створення належної атмосфери спокою. Цього ранку у його сприйнятті, здавалося, місто прокинулося зі стану звичайного заціпеніння і втратило стабільність, немов все було зведено на сипучих пісках. У Зюнічіму снився один довгий сон про ті дві більярдні кулі. Вони витали в просторі без будь-якої системи. Чорна куля була майже невиразною на такому самому темному тлі, іноді виявляючи свою присутність тільки тоді, коли відкидала тінь на білу. Чи може фундаментальна природа матерії була анархічною? Чи може так виявитися, що стабільність і порядок у певній частини Всесвіту не більше, ніж тимчасова динамічна рівновага системи, просто недовговічна хаотична вихрова турбулентність? Несвідомо крутячи педалі, Ван Мяо дуже здивувався, коли зрозумів, що опинився біля новозбудованої будівлі штаб-квартири CCTV. Він зупинився і присів на узбіччі, дивлячись на хмарочос у формі літери А, який велично здіймався в небо, не намагаючись відновити втрачене почуття стабільності. Його погляд спинився на шпилі величезного будинку, із у променях ранкового сонця і націленого в бездонне блакитне небо над ними. Раптово в його голові виникли два слова – стрілець і фермер. Члени рубежів науки, обговорюючи фізику, часто використовували абревіатуру Sci-Fi. Вони мали на увазі зовсім не наукову фантастику, а якраз ці два слова – стрілець і фермер. Це було відіслання до двох гіпотез, що стосуються природи фундаментальних законів Всесвіту. Гіпотеза про стрільця полягає ось у чому. Влучний стрілець стріляє мішені, роблячи отвори через кожні 10 сантиметрів. Припустимо, що площина мішені населена цивілізацією двомірних розумних істот. Їхні вчені після спостереження за власним Всесвітом відкрили б великий закон природи. У Всесвіті є отвори кожні 10 сантиметрів. У такому разі вони б інтерпретували результат всьогочасної приймки стрільця як непорушний закон Всесвіту. Гіпотеза про фермера також викладається в похмурих тонах фільмів жахів. Кожен день об 11 годині фермер, що розводить індиків, Приходить годувати птахів. Вчена індичка, спостерігаючи за такою незмінною моделлю поведінки протягом року, формує свій великий закон природи. Щоранку об 11 годині з'являється їжа. Вранці у день подяки вона доносить цей закон до інших індичок на фермі. Але об 11-й годині їжа не з'являється, а навпаки. Приходить фермер і вирізає все поголію птахів на фермі. Ван Мяу раптом відчув, що дорога під його ногами різко хитнулася вбік, Немов розтопилися сипучі піски. Ей подібний хмарочос навпроти нього, здавалося, здригнувся і теж хитнувся вбік. Ван Мяо розвернувся уздовж вулиці. Просто щоб позбутися почуття занепокоєння, яке здавлювало, Ван Мяо змусив себе відзняти всю плівку. Вдома він був до полудня. Його дружина, котра пішла на прогулянку з дитиною, ще не повернулася. Зазвичай Ван Мяо одразу сідав за обробку фотографій але сьогодні настрій цьому не сприяв. Після простого обіду він пішов спати і, поза як минулої ночі не виспався, проспав до п'ятої години вечора. Згадавши про відзняту зранку плівку, Ван Мяо зачинився у вузькій, затемненій кімнаті, переобладнаній із вбудованої шафи, щоб розпочати друк фотографій. Проявивши плівку, він став переглядати негативи, щоб знайти кадри, гідні друку. Але з першого ж кадру зауважив недобре. На ньому була зображена галявина біля Великого торгового центру, але прямо в центрі розташовувалася невелика біла лінія, яка при наближеному розгляді виявлялася рядком цифр – 12.00.00. На другому кадрі також були цифри – 11.99.49.33. Усі кадри плівки виявилися з подібними відмітинами. Третій – 11.99.40.18. Четвертий – 11.99.32.07. 5. 11.99. 6. 11.99. 15.41. 7. 11.99. 07. 38. 8. 11.98. 34. 11.94. 50. 49. І останні. 11.94. 16.37. Ван Мяо спочатку подумав про дефекти плівки. Проте його камера. Leica M2, модель 1988 року випуску, була повністю механічна, без будь-якої автоматизації, тому не могла спричинити появи будь-якого датування на кадрах. Професійні фотографи навіть в епоху цифрових технологій віддавали перевагу цій камері через виняткову якість оптики і надійність роботи механізмів. Повторно вивтювши кожен негатив, Ванео зазначив ще одну дивну закономірність цифр. Вони автоматично адаптувалися до заднього фону кадру. Якщо фон був темний, то цифри білими, і навпаки. Така варіативність, здавалося, мала на меті підвищити виразність цифр для того, хто розглядає фотографії, щоб вони гарантовано не залишилися непоміченими. Вивчаючи 16-й кадр, Ван Мяо відчув пришвидшене серцебиття і холодок, що піднімається по спині. На знімку було зображено мертве дерево на тлі старої стіни. У реальності рябою, а на негативі – у чорно-білих клаптиках. На такому тлі чорно-білі клітинки цифри були б однаково погано помітні. Але на знімку цифри розташовувалися вертикально, закручуючись у слід за вигинами мертвого стовбура дерева, подібно до маленької змії, що переповзає. Тож їхній білий колір максимально контрастував із темним тлом мертвого дерева. Ван Мяо почав аналізувати математично-закономірність послідовності цифр. Спочатку він подумав, що це якийсь різновид на скрізної нумерації, але розмір інтервалу між значеннями був не постійний. Потім він припустив, що цифри означають години, хвилини і секунди відповідно. Він дістав щоденний фотозйомок, який вів під час своїх поїздок, і де записував місце і час знятих кадрів з точністю до хвилини, і звірив записи із цифрами на двох послідовних кадрах на плівці. Збіг був хвилина до хвилини. Зрозуміло, що зміна цифр на плівці віддзеркалювала реальний плин часу. Ван Мяо одразу зрозумів, що це означає – зворотній відлік. Зворотній відлік стартував з 1200 годин і зараз залишається ще 1194. На цей момент? Ні, На момент закінчення зйомки цією плівкою. Зворотній відлік усе ще триває? Ван Мяо вискочив з лабораторії, зрядив нову плівку у фотоапарат і почав знімати довільні кадри з різними інтервалами між ними. Він навіть зняв кілька кадрів з балкона. Після того, як плівка була відзнята, вийняв її з фотоапарата і знову зачинився в фотолабораторії. На негативах, подібно до привидів, знову проступали ряди цифр. Перший кадр нової плівки був позначений як 1187 2739. Різні в чаті датування останнього кадру ранкової плівки і першого кадру нової Точно відповідала відрізку часу між двома зйомками. Після цього різниця між кадрами становила 3-4 секунди. 1187-27-35, 1187-27-31, 1187-27-27, 1187 27 24 З такими проміжками він і знімав. Зворотній відлік тривав. Ван Мяу знову зарядив фотоапарат новою плівкою. Відзняв усі кадри на плівці поспіль, практично без перерв. Деякі навіть не знімаючи кришки об'єктива. Коли він вийняв відзняту плівку з фотоапарата, з прогулянки повернулася дружина з сином. Перед тим, як проявити її, Ван Мяо зарядив у фотоапарат ще одну, уже четверту за сьогодні, і простягнув його дружині. «Зроби кілька кадрів для мене». «Що я повинна сфотографувати?» – здивовано запитала дружина. «Раніше він ніколи не дозволяв торкатися до своєї камери, тому ані дружину, ані сина...» Цей античний мотлок за 20 тисяч юанів не цікавив. Усе, що завгодно, просто зроби знімки. Ван Мяо вклав камеру до рук дружини і пірнув у темну лабораторію. «Доу-доу, сфотографуємо тебе», – дружина навела об'єктивна сина. Розум Ван Мяо жваво уявив собі картину, як примарна фігура із цифр проявляється навколо обличчя його сина, подібно до петлі шибеника. На нього напали дрижаки. «Ні, будь ласка, знімай щось інше». «Класний затвор». Дружина зробила перший кадр. «Чому я не можу натиснути кнопку спуску ще раз?» – запитала дружина. Ван Мяо показав, як перемотувати плівку вручну коліщатком прокрутки. «Ось так роби після кожного кадру. Автоматично вона не перемотується». Сказав він, знову пірнаючи в лабораторію. Усе так складно. Його дружина-лікар не могла зрозуміти, чому коли сьогодні доступні зручні цифрові камери з більш ніж 10 мегапікселів, на матриці люди використовують цю архаїчну, але таку дорогу техніку та ще й фотографують на чорно-білу плівку. Після проявлення третьої знятої плівки, Ван Мяо почав переглядати її на світло червоного ліхтаря на півтемряві лабораторії. Він побачив, що примарний зворотний відлік продовжував свій біг. Кожен кадр, навіть отриманий із закритою кришкою об'єктива, містив ряд цифр 1187 1906, 1187. -19 1187-1859, 1187-1856. Дружина постукала у двері лабораторії і повідомила, що вона вже відзняла всю плівку. Різко відчинивши двері, Ван Мяо забрав фотоапарат з її рук. Коли виймав котушку з плівкою, руки його тремтіли. Ігноруючи здивований погляд дружини, він знову замкнувся в лабораторії. Проявляючи плівку, Ван поспішав і незграбно працював з хімікатами, розливаючи проявник і закріплювач на підлогу. Скоро плівка була проявлена. Він заплющив очі і мовчки молився. «Будь ласка, не з'являйтеся». «Неважно, як. Не з'являтися цього разу. Не дайте мені себе побачити». Він переглянув ще вологу плівку за допомогою збільшевольного скла. Цифр не було. Лише фотографії інтер'єру квартири, зняті дружиною. Вона фотографувала з малою швидкістю спрацьовування затвора, і через непрофесійні налаштування камери ці кадри вийшли змазаними. Але Ван Мяо вони здавалися найпрекраснішими знімками, які йому тільки доводилося бачити. Ван Мяо вийшов з лабораторії і спробував привести дихання до ладу. Його кинула в липкий піт. Дружина готувала на кухні, син грався у своїй кімнаті. Він сів на диван і намагався дати подіям раціональне пояснення. По-перше, цифри зворотного відліку точно відображали минулі проміжки часу між кадрами, і не могли бути надруковані на плівці заздалегідь. Щось могло нанести на світло чутливий шар плівки цифри під час зйомки. Але що? Якась несправність у камері? Навмисно чи випадково якийсь пристрій було встановлено в неї? Ван Мяо зняв об'єктив і розібрав камеру, уважно розглядаючи все, що всередині, за допомогою збільшувального скла. Жодної плямочки або зайвої деталі він не виявив. Потім згадав, що деякі кадри з цифрами були отримані із закритим об'єктивом, і зрозумів, що в джерелах світла, як природних, так і штучних, наявні якісь промені, здатні проникнути навіть через зачинену кришку об'єктива. Але як це можливо технічно? Де джерело випромінювання? Як його можна направляти з такою точністю? З погляду сучасного розвитку техніки, така можливість видавалася надприродною. Щоб впевнитися остаточно, що примарні цифри зникли, Ван Мяо зарядив нову плівку у фотоапарат і відзняв її, не зосереджуйтесь на тому, що і як він знімає. Після проявлення плівки від недовгого періоду спокою, Ван Мяо не залишилося й сліду. Він стояв на межі безумства. Зворотний відлік нікуди не подівся. Відповідно до цифр, що проявилися, відлік не припиняв свого перебігу, просто його чомусь не було на плівці, відзнятій дружиною. 1186-34-13, 1186-34-02, 1186 3346 1186 3335 35 Ван Мяо вибіг з лабораторії і попрямував крізь вхідні двері квартири у загальний коридор. Зупинившись біля дверей сусіда, професора Джана, який уже давно вийшов на пенсію, Ван Мяо голосно постукав. «Професор Джан, у вас є камера. Не цифрова, а плівкова. Такий професійний фотограф, як ви просить у мене камеру? А ваша дорога за 20 тисяч що ж поламалася?» «У мене є тільки цифрова. З вами все гаразд? У вас таке бліде обличчя? Дайте мені на годину вашу камеру, будь ласка». Джан повернувся і, звичайно, цифровою камерою кодак у руках. «Ось, там є кілька кадрів. Можете їх стерти?» «Дякую». Ван схопив скопив камеру і поспішив повернутися додому. Насправді у Ван Мяо вдома були три інші плівкові камери і навіть одна цифрова. Але йому видавалося надійнішим для своїх цілей взяти фотоапарат поза домом. Він подивився на плівковий апарат, що лежав на дивані поруч з новими плівками, подумав секунду і вирішив перезарядити і його. Повернувшись на кухню, він простягнув позичену в сусіда камеру дружині, яка саме накривала на стіл. «Свичай, зроби кілька кадрів, як перед цим». «Навіщо це? Ти бачив своє обличчя? Що відбувається?» «Не хвилюйся. Просто зроби кілька кадрів». Вона відставила тарілку і підійшла до чоловіка, дивлячись розширеними від переляку і занепокоєння на нього очима. Ван Мяо замість цього упхнув позичений кодак у руки шестирічного сина, який саме збирався почати їсти. Доу-доу, допоможи татові. Зроби кілька знімків. Натисни ось тут. Так, правильно. Ще раз. І далі натискай. Ось іще один кадр. Знімайся, що хочеш. Хлопчик призвичаєвся швидко. Його зацікавив фотоапарат, і він із задоволенням робив нові знімки. Ванмяо обернувся і підхопив з дивана свою плівкову камеру і приєднався до сина у хаотичному фотографуванні квартири. Син із батьком безглуздо тиснули на спуск своїх камер, немов о колективному божевіллі. Здивована дружина в обрамленні спалахів не на жар злякалася і її очі наповнилися слізьми. Ванмяо, я знаю, що останнім часом ти дуже завантажений на роботі, але я сподіваюся, ти не. Ванмяо, відзнявши свою плівку у своїй камері, Вихопив сусідську камеру з рук сина. Подумавши кілька хвилин, він попрямував до спальні, щоб без можливого впливу дружини або дитини на фотоапарат відзняти кілька кадрів на позичену цифрову камеру. Знімаючи він використовував видошукач, а не LCD-дисплей, боячись завчасно побачити отриманий результат. Ван Мяо вийняв зі своєї камери плівку і рушив до лабораторії. Щільно зачинивши за собою двері, він взявся до проявлення. Коли він переглядав відзнятий матеріал, його руки тремтіли так, що тримати збільшувальне скло він міг, тільки обхопивши його обома руками. Примарний зворотний відлік нікуди не зник і невблаганно продовжував свій біг. Вийшовши з лабораторії, він почав перевіряти кадри на LCD-дисплеї цифрового фотоапарата. Кадри, що відзняв син, не містили ніяких додаткових зображень. А ті, що він зняв сам, були невблаганно відзначені цифрами зворотного відліку, і синхронізовані зі значеннями на плівці. Використовуючи різні камери, Ван Мяо намагався виявити проблеми з камерою або плівкою, як можливе пояснення дивацтв, що відбувається. Але, залучивши до зйомки дружину і сина, він отримав іще ще один, навіть більш дивний результат. Незалежно від фотоапарата, носія зображення, цифри проступають тільки на кадрах, знятих його руками. У розпачі Ван Мяо запустив руку до купи відзнятих плівок, які лежали немов сплутаний клубок змій або почок мутузок, зв'язаних у фантастично складний вузол. Він розумів, що сам не в змозі вирішити цю загадку. До кого можна звернутися? Його однокурсники з коледжу або нинішні колеги з дослідницького центру були непідходящими кандидатурами. Як і він сам, вони мали технічний склад розуму. Інтуїтивно розуміючи, що пояснення того, що відбувається, лежить поза рамками звичного кола технічних знань, він подумав було про Дін Ї але відкинув цей варіант через пережиту вченим глибоку особисту кризу. Нарешті він згадав про рубежі науки. Ось хто одночасно є глибокими мислителями і залишається відкритими для нових ідей. Тому він набрав номер Шень і Юйфей. Доктор Шень, маю проблему. Ми можемо зустрітися, щоб її обговорити». «Приїжджайте!» – просто відповіла Шень і поклала слухавку. Ван Мяо був здивований. Шень завжди була небагатослівна настільки, що деякі членів рубежів науки – Жартома називали її геммінговеєм у спідниці, але вона навіть не поцікавилася, що сталося. Ван Мяо не відчув бажаного комфорту і заспокоєння від дзвінка. Він поклав сплутані плівки у сумку, прихопив цифрову камеру і вийшов з квартири, супроводжуваний здивованим поглядом дружини. Він міг дістатися до пункту призначення і на машині, але навіть у залитому сонячним світлом місті хотів бути поруч з людьми, тому викликав таксі. Шенюфе жила на розкішній віллі у престижному районі неподалік від станції нещодавно побудованої лінії приміської електрички. Навколо було багато світла. Будинки розташовувалися біля штучного озера, де жителі могли рибалити. Вночі здавалося, що будинок стоїть далеко за містом. Вона очевидно була дуже багата, але Ванмяо не міг визначити джерело цього багатства, ані її попередня дослідницька робота, ані нинішня робота у приватній компанії не приносили таких прибутків. Однак у середині Віли не було сліду розкоші, що оточувала її зовні. Тут зазвичай відбувалися зустрічі рубежів науки, і з середини Віла нагадувала Ван Мяо невелику бібліотеку з конференцзалом. У вітальні Ван Мяо зустрів Вейчен, чоловік Шен Юй Фей. Йому було близько 40 років, і він мав вигляд статечного рафінованого інтелектуала. Ван Мяо мало що знав про нього, крім імені. Представляючи його, практично ніякої іншої інформації не повідомила. Він, здається, не працював, поза як увесь день сидів удома. До зібрань рубежів науки не виявляв інтересу і не брав у них участі, незважаючи на те, що їхній будинок відвідувало стільки видатних учених. Але Вейчен не здавався таким, що тиняється без діла. Постійна замисленість на обличчі наводила на роздуми, що він вдома займається якимись дослідженнями. Зустрівши гостя десь у будинку, він неуважно вітався, і повертався до своєї кімнати на горі, де проводив більшу частину часу. Одного разу Ван Мяо ненавмисно заглянув у його кімнату через прочинені двері і побачив дивовижну річ – високопродуктивну робочу станцію хьюліт packard Він був упевнений у тому, що побачив, бо на аналогічній моделі працював у дослідному центрі. Корпус сірого кольору, модель RX-8620, лінійки чотирирічної давнини. Використання такого пристрою вартістю понад мільйон юанів для домашніх цілей здавалося дивним. Чим Вейчен займався цілими днями? «Юйфей зараз працює. Вам доведеться почекати». Сказавши це, Вейчен почав підніматися сходами до себе в кімнату. Ван Мяо чесно намагався почекати, але залишатися на місці було понад його сили. Тому він пішов за Вейченом сходами нагору. Вей вже стояв на порозі своєї кімнати з комп'ютером, коли помітив Ван Мяо за спиною. Проте роздратованим не здавався. Показав на кімнату навпроти. «Вона там, якщо хочете побачити її терміново». Ван Мяо постукав у двері. Вони були незамкнені, і він їх трохи прочинив. Шеню і Фей сиділа перед комп'ютером і грала в комп'ютерну гру. Дивно, що на ній був вік костюм Сьогодні цей девайс був дуже популярний серед геймерів і являв собою панорамний шолом із широким кутом огляду і тактильний костюм зі зворотним зв'язком. Костюм давав геймеру змогу переживати на собі всі відчуття персонажу гри. Удар кулаком, ножеве поранення, опік від вогню і будь-які інші. Можна було змоделювати навіть вплив екстремального холоду або спеки на тіло, або відчуття в разі потрапляння у снігову бурю. Ван Мяо обійшов її зі спини. Поза як зображення самої гри проєктувалося тільки на шолом зсередини, на екрані комп'ютера було видно лише заставку. Ван Мяо згадав прохання Даши запам'ятовувати адреси сайтів електронної пошти. Він глянув на монітор. Англійська назва домену гри була унікальна, він легко її запам'ятав. Шеньній зфей зняла шолом і розстебнула комір тактильного костюма. Вона одягла величезні окуляри, що додали її вузькому обличчю кумедного виразу. Без будь-яких емоцій дивилася на Ван Мяо, не кажучи при цьому жодного слова, чекаючи, коли він заговорить. Ван Мяо вийняв сплутаний клубок плівок і почав незграбно викладати події, що відбулися з ним. Шень слухала розповідь дуже уважно але на плівки звернула увагу лише мимохідь, детально не розглядаючи. Це невимовно здивувало Ван Мяо, але подальший перебіг розмови переконав, що Шень вочевидь добре знайома із суттю його питання. Він замовк, майже закінчивши свою розповідь, але Шень і далі дивилася на нього, чекаючи кінцівки розповіді. Коли він закінчив, Шень уперше заговорила. Як ваш проект із дослідження наноматеріалів? Нелогічність цього запитання здивувала Ван Мяо. Наноматеріали? Яке вони мають відношення до цього?» Його палець показував на купу плівок. Шень спокійно дивилася на нього, чекаючи відповіді на своє запитання. Це був її звичний стиль ведення розмови, без єдиного зайвого слова. Припиніть ваші дослідження!» Урешті сказала вона. «Що?» Ван Мяо не був упевнений, що правильно розчув. «Що ви сказали?» Шень і далі мовчала. Припинити Це головний національний проєкт!» Шень не видавала жодного звуку, Лише її спокійний погляд і далі був спрямований на нього. Ви повинні назвати мені вагому причину для цього. Просто припиніть і все. Що вам відомо, скажіть мені. Усе, що могла, я сказала. Я не можу просто так зупинити проект, це неможливо. Просто припиніть і все. Це було фіналом розмови про зворотний відлік. Надалі, якби Ван Мяо не тиснув і щоб не говорив, у відповідь він тільки чув. Просто припиніть і все. Я тепер зрозумів, сказав Ван Мяо. Рубежі науки не просто дискусійний клуб із питань фундаментальних теорій, як ви говорили мені раніше. Їхній зв'язок з реальністю набагато складніший і комплексніший, ніж здається на перший погляд. Ні, навпаки. Ви просто дійшли такого висновку, тому що рубежі науки беруть участь у чомусь більш грандіозному, ніж ви можете собі уявити. Розчарувавшись у цій порожній розмові, Ван Мяо підвівся і без прощань вийшов. Шенюй Фей мовчки провела його до дверей, і переконалися, що він сів у таксі. Одразу після цього з-за вилетів інший автомобіль і різко зупинився біля входу. З автомобіля вийшов чоловік. Ван Мяу впізнав його відразу, попри тьм'яне світло, що падало з будинку. Це був Паньхань, один з найвідоміших членів рубежів науки. Учений біолог, автор теорії про те, що довготривале споживання генно-модифікованих продуктів призводить до підвищеного ризику виникнення генетичних відхилень у потомства, а вирощування таких продуктів обумовить масову екологічну катастрофу. На відміну від інших провидців, які малюють наскрізь фальшиві апокаліптичні картини без будь-якої конкретики, його теорії і припущення з настільки лякливою точністю виявлялися правдивими, що про нього почали ширитися чутки, немов він сам із майбутнього. Крім того, широкою популярністю він завдячував створенню першої китайської експериментальної комуни. Але на відміну від однотипних західних утопічних ініціатив «Назад до природи», його проєкт китайського села розташовувався не в сільській глушині, а в самому центрі одного з найбільших мегаполісів. Члени комуни не мали приватної власності і грошей. Усе необхідне для життя, включно з продуктами харчування, вони брали з побутових відходів навколишнього міста. На відміну від попередніх подібних експериментів, комуна не тільки вижила, а й стабільно збільшувалася в розмірах. На сьогодні тільки постійних членів налічувалося понад 3 тисячі осіб, плюс незлічена кількість тих, хто приєднувався до комуни на якийсь час, щоб випробувати на собі такий спосіб життя. Зважаючи на успіх цих двох проєктів, будь-яка висловлена паніханням думка з приводу соціальних проблем одразу ставала вагомою і викликала велику довіру в суспільстві. Було відомо його негативне ставлення до науково-технічної революції, яку він порівнював, з небезпечною хворобою людського суспільства. а бурхливий розвиток технологій вважав аналогію вибухової поліферації ракових клітин в організмі, що матиме такі самі наслідки – вичерпання поживних речовин, ушкодження органів і, як результат, смерть тіла господаря. Він виступав за заборону використання грубих технологій – викопного палива і ядерної енергетики, щоб надати поштовху використанню помірних технологій – сонячної енергетики, і малих гідроелектростанцій. Паньхань вважав, що в недалекому майбутньому відбудеться деурбанізація мегаполісів з подальшим рівномірним розподілом населення по самодостатніх селах і невеликих містечках. Живучи за принципом помірних технологій, ці утворення зможуть створити нове агрокультурне суспільство. Він тут? – запитав Паньхань, вказуючи на другий поверх вілли. Шенюй Фей нічого не відповіла. Я хочу попередити вас і його. «Не зможете нас вживати заходів», – холодно сказав паньхань. Шенюй Фей знову проігнорувала репліку на свою адресу, замість цього нахилилася до таксиста. «Усе гаразд», – і жестом показала, що він може їхати. Після того, як таксист завів мотор і почав рух, Ван Мяо вже не чув ані слова з розмови «Шень і паня», але озирнувшись назад, він побачив, що увійти до будинку вона йому так і не дозволила. Коли Ваньмяо дістався додому, було вже далеко за північ. Вийшовши з таксі, він розплатився з водієм. Поруч із ним зупинився чорний Volkswagen Santana, водійське скло поползло донизу, і великий клубок сигаретного диму негайно вирвався на свободу. Весь простір між кермом і сидінням займало важке тіло Даши. – Ти ба, професор Ван, академік Ван, де ви були ці два дні? – Ви стежили за мною, як я й передбачав. – Зовсім ні. Не розумієте мене неправильно. Я просто проїжджав повз і раптом побачив вас. Вирішив ввічливо привітатися, але, мабуть, отримати від вас відповідь на привітання – марна трата часу. На обличчі Даши з'явилася його фірмова шахраювата посмішка. Ви, до речі, дістали якусь корисну інформацію, про яку я просив? Я вже сказав, що не хочу мати з вами нічого спільного, ніяких справ. Будь ласка, припиніть за мною стежити. Та без проблем. Даши завів автомобіль. Мені ж не платять за ці нічні розваги. Я краще подивлюся футбольний матч по телевізору. Ван Мяо піднявся до квартири. Його дружина і дитина вже спали. Він чув, як дружина неспокійно переверталася в ліжку, щось бурмочучи крізь сон. Сьогоднішня дивна поведінка чоловіка вочевидь додала їй переживань і підстав для нічних кошмарів. Ван Мяо прийняв дві таблетки снодійного, ліг у ліжко і після довгого очікування нарешті заснув. Його основідіння були дуже хаотичні, але одна річ супроводжувала їх постійно. Примарний зворотний відлік. Перед тим, як заснути, Ван Мяо був упевнений, що цифри не дадуть йому спокою. У вісні він спробував дістати ці кляті цифри. Бив, кусав, розривав на шматки, але не зміг залишити жодної мітки на їхній поверхні. Вони й далі висіли рівно по центру поля зору. Те спричинило таке хвилювання, що він одразу прокинувся. Розплющивши очі, Ван Мяо побачив на стелі пляму відблиску нічних міських вогнів, що проникали крізь запнуті фіранки. Але одна річ проникла зі сну в реальність. Зворотний відлік. Цифри, які раніше розміщувалися рівно по центру, і хоч за розміром були невеликі, випромінювали яскраве біле світіння. 1180 0500, 1180 0459, 1180 0459, 0458 1180 0457 Він озирнувся на всі боки, аби упевнитися, що не спить. По кутках кімнати крилися розмиті тіні предметів. Це не сон, реальність, але проклятий зворотний відлік нікуди не подівся. Ван Мяу знову заплющив очі, однак цифри одразу ж проступили в повній темряві, як струмочки ртуті на темному оксамиті. Знову розплющивши й потерши очі, Ван Мяо переконався, що цифри не зникають і прямують за поглядом, залишаючись точно по центру перед очима. Незрозумілий страх змусив Ван Мяо сісти на ліжку. Невблаганний біг цифр наполегливо йшов за ним. Він схопився з ліжка, кинувся до вікна, смикнув штору і відчинив вікно. Спляче місто було залите яскравим світлом нічних ліхтарів і вуличної реклами. Зворотний відлік ширяв над панорамою нічного міста немов титри на екрані. Відчувши, що задихається, Ван Мяу здавлено скрикнув. Перелякана дружина схопилася, почала розпитувати, що сталося. Намагаючись одночасно опанувати себе і втішити її, Ван Мяу ліг на ліжко, заплющив очі і провів решту страхітної ночі під рівномірне світіння цифр зворотного відліку. Уранці намагався все робити, як завжди, але дружина помітила його дивну поведінку. Вона запитала, чи все з ним гаразд і чи немає проблем із зором, чи чітко він бачить. Після сніданку Ван Мяо, взявши день відпустки в дослідницькому центрі, поїхав до шпиталю. По дорозі привид зворотного відліку безжально відображався на всіх оточуючих предметах, підбираючи необхідний колір, яскравість і контрастність для максимального виділення з навколишньої дійсності. Ван Мяо навіть дивився на сонце, що сходить, намагаючись змусити розтанути цифри хоч на секунду. Але все було марно. Диявольські цифри стали чорними, Однак уперто відображалися на тлі небесного світила як зловісні тіні, тому здавалися ще більш лічними, ніж зазвичай. Госпіталь Тунжень був переповнений відвідувачами, але Ван Мяо вдалося записатися на прийом до відомого офтальмолога, однокласника його дружини. Він попросив лікаря перевірити зір, не називаючи своїх симптомів. Оглянувши очі, лікар сказав, що функціонально вони здорові, і він не бачить жодних симптомів захворювань. Але щось приклеїлося до мого ока і слідує за поглядом, куди б я не дивився. Мовив Ван Мяо. Сказавши це, Ванмяо Мяо подивився в очі лікаря. І цифри одразу ж викарбувалися на його обличчі. 1175 1134, 1075 1133, 1175 1132, 1175 1131. А, то ви говорите про деконструкцію склистого тіла ока, яку ще називають плаваючі помутніння», – здогадався офтальмолог і почав виписувати рецепт. «Це поширене захворювання людей нашого з вами віку, помутніння волокон склистого тіла. Ця недуга нелегко піддається лікуванню, але водночас і не є значною проблемою. Я призначу вам краплі з йодом і вітамін Д, і, можливо, вони допоможуть, але на вашому місці я не мав би великих ілюзій. Однак не хвилюйтеся, плаваючі помутніння – не справляють жодного негативного впливу на ваш зір. Просто навчайтеся їх не помічати. Плаваючі помотніння. А на що вони схожі? Кожна людина бачить їх по-своєму. Маленькі цяточки, черв'ячки, пуголовки. А якщо бачиш групу цифр? Ручка лікаря, що виписувала рецепт, зупинилася. Ви бачите рядок чисел? Так, прямо посередині поля зору. Лікар відклав у бік ручку і папір і подивився на нього із занепокоєнням. Коли ви вже прийшли, то мушу сказати, що ви надто багато працюєте. На останній зустрічі випускників Ліяо говорила мені, що на роботі ви перебуваєте під постійним тиском. Мусите стежити за своїм здоров'ям. У нашому віці воно вже не таке міцне, як раніше. Ви маєте на увазі, що це пов'язано з психологічними факторами?» Лікар кивнув. «Якби це був звичайний пацієнт, я направив би його до психіатра. Але у вашому випадку, я думаю, це пов'язано з перевтомою». Чому б вам не перепочити кілька днів? Візьміть відпустку, проведіть його з Ліао і сином. Як його звати? Доу-доу, так? Не хвилюйтеся. Цифри скоро зникнуть. 1175-1002. 1175-1001. 1175-1000. 1175-0959. Я вам скажу, що я бачу зворотний відлік. Той, який йде з точністю до секунди. Це спричинено психологічними факторами. Лікар поблажливо усміхнувся. Хочете знати, як психологічні фактори можуть впливати на зір і якою мірою? Минулого місяця до нас приходила пацієнтка, дівчина 15-16 років. Вона була на заняттях у класі, коли раптом перестала бачити взагалі. Ми перевірили її очі, але фізіологічних відхилень не виявили. Після місяців лікування у відділенні психіатрії до неї раптом цілком повернувся зір. Ван Мео зрозумів, що він тільки гає час, він піднявся, щоб іти. Гаразд, забудьмо на секунду про мої очі. Наостанок я хочу вас запитати ось про що ви знаєте подібний феномен, щоб щось із відстані спричиняло в людях видіння. Лікар на який щас задумався Так, знаю. Колись давно я входив до складу медичної комісії екіпажу космічного корабля шенжоу 19 деякі з тайконавтів, яких залучили до роботи у відкритому космосі повідомили, що бачили спалах, якого насправді не було. Астронавти з Міжнародної космічної станції також у своїх звітах зазначали подібне явище. Це відбувається тому, що під час сонячної активності частки високої енергії потрапляють на внутрішню оболонку очного яблука, обумовлюючи ефект побаченого спалаху. Але ви бачите цифри, більше того зворотний відлік. Це не може бути причиною. Ванмиа вийшов із лікарні, як у трансі. Зворотний відлік Вплив перед очима, і здавалося, що це він слідує за цифрами, обійнявшись із привидом. Він купив кілька сонцезахисних окулярів, щоб люди не бачили його розосередженого погляду і не вважали його незрячим. Перед входом до головної лабораторії дослідного центру Ван Мяо зняв окуляри, і колеги помітили його неврівноважений психічний стан, краткома стурбовано позирали на нього. Ван Мяо побачив, що чорний ящик, реакторна камера у центрі лабораторії, все ще в робочому режимі. Основним складовим елементом цього гігантського пристрою була сфера із численними підведеними трубами. Вони вже синтезували невелику кількість нового надмісного наноматеріалу з проектною назвою "Літаюче лезо". Але всі зразки отримували методом молекулярного будівництва. За допомогою молекулярного зонда молекулу за молекулою об'єднували в речовину, подібно до того, як каменяр кладучи цеглу за цеглою зводить стіни. Цей метод дуже витратний, і саме тому Вартість отриманої речовини була найвищою у світі. Зрозуміло, що ні про яке масове виробництво таким способом не могло бути й мови. Зараз лабораторія працювала над тим, щоб замінити складний метод молекулярного будівництва простішим методом каталітичної реакції. Так, щоб великі групи молекул самі шикувалися в необхідній послідовності. Головна реакторна камера могла одночасно здійснювати велику кількість хімічних реакцій, навіть використовуючи різні комбінації молекул. На що під час виконання аналогічної кількості дослідів традиційним способом вручну потрібно було понад 100 років? Ба більше пристрій реакторної камери дає змогу не лише проводити реальні досліди, а й доповнювати їх результати результатами математичних моделювань. Коли синтезування речовини досягало певного рівня, комп'ютер генерував математичну модель отриманих проміжних продуктів реакції і закінчував решту реакції за допомогою моделювання що значно підвищувало ефективність експерименту. Коли директор лабораторії побачив Ван то одразу поспішив до нього з доповіддю про несправності, що трапилися за останню добу в роботі реакторної камери. Це було щоденною рутинною процедурою під час кожного приходу Ван на роботу. Реакторна камера вже перебувала в процесі безперервної роботи понад рік, і на багатьох датчиках збилися задані параметри чутливості, унаслідок чого? виникали помилки у вимірюваннях. Це потребувало проведення технічного обслуговування, скалібрування або заміни датчиків. Для цього необхідно було на якийсь час зупинити роботу всієї реакторної камери. Проте, як науковий керівник проєкту, Ван Мяо наполягав на тому, щоб до початку обслуговування закінчити синтезувати третій блок молекул. У технічного персоналу не залишалося іншого виходу, крім як встановлювати в реакторну камеру компенсуючі пристрої на датчики. І ось зараз ці компенсуючі пристрої потребували вже компенсуючих пристроїв для самих себе. Такий стан справ сильно виснажував технічний персонал. Але директор лабораторії завбачливо уникав обговорення питань, пов'язаних із зупинкою реакторної камери, і перерви в проведенні дослідження, знаючи, як це дратує Ван Мяо. Він просто доповідав про всі нагромаджені проблеми, але його невисловлене побажання і так було зрозуміле. Аван Меао подивився на реакторну камеру, навколо якої митушилися інженери, що сили підтримуючи роботу, що кипіла всередині. На передньому плані цієї картини відображалися цифри зворотного відліку. 1174-2111, 1174-2110, 1174-2109, 1174-2108. Просто припиніть і все. Спливили в пам'яті Ван Мяо слова «Шен Юй Фей». Скільки часу забере комплексне оновлення вимірювальної апаратури? Запитав Ван Мяо. Чотири або п'ять днів. Директор лабораторії побачив примарну надію і швидко додав. Якщо працюватимемо швидко, то вкладемося і в три дні. Я гарантую це керівнику Ван. Я не здаюся, подумав Ван Мяо. Обладнання справді потребує ремонту, тому проведення дослідження повинно бути припинено. І це не має нічого спільного з почутим. Він повернувся до директора лабораторії і, сфокусувавшись на ньому крізь цифри зворотного відліку, сказав «Призупиняйте експеримент і проводьте ремонтні роботи. Дотримуйтесь графіка, який ви мені озвучили». «Звичайно, керівник Ван. я надам вам оновлений графік проведення ремонтних робіт. Ми будемо готові зупинити роботу реактора сьогодні після обіду. Ви можете зупинити його прямо зараз». Директор лабораторії витріщився на Ван Мяо, не вірячи своїм вухам. Але незабаром його охопило збудження, німо він боявся, що Ванмело передумає, і він прогавить надану можливість. Директор підняв слухавку телефону внутрішнього зв'язку і віддав розпорядження зупинити роботу реактора. Внизу проектна група дослідників і техніків, які втомилися від необхідності виправляти неточності обладнання, також не могла спочатку повірити в почуте. Поспішаючи виконати отримані вказівки, вони клацали сотнями перемикачів Приводячи головну реакторну камеру в неробочий режим, численні екрани моніторів, контрольні панелі ставали темними один за одним, доки на екрані головного монітора не з'явився напис, що робота реактора зупинена. Майже одразу зворотний відлік перед очима Ванмяо припинив свій біг, завмерши на значенні 1007 Кілька секунд потому тому цифри мигнули останній раз і розчинилися. Як тільки звичайна світобудова відновилася без нав'язливих магічних чисел зворотного відліку, Ван Мяо набрав повні груди повітря, наче щойно виринув з морських глибин за дорогоцінним ковтком повітря. Він без опустився на стілець і тільки тут помітив вичікувальні погляди, спрямовані на нього. Він повернувся до директора лабораторії. Проведення ремонтних робіт – зона відповідальності технічного відділу. Чому до слідницькій групі не взяти відпустку на кілька днів? Я знаю, що ви останнім часом працювали до незмоги. Керівнику Ван, ви теж втомилися. Головний інженер Джан цілком зможе контролювати процес проведення ремонтних робіт. Чому б Ван теж не піти додому і не відпочити кілька днів? Так, я втомився, – відповів Ван Мяо. Після того, як директор лабораторії спустився донизу, Ван Мяо підняв слухавку телефону і набрав номер Шен На тому кінці вона підняла слухавку після першого жгутка. Хто за цим стоїть? – запитав Ван Мяо. Він намагався говорити спокійно, але не зміг впоратися з собою. Мовчання. Що станеться в кінці зворотного відліку? Мовчання. Ви чуєте мене? Чую. Чому наноматеріали? Це не прискорювач заряджених частинок, а тільки невелике дослідження. Чому воно так важливе для вас? Що є важливим, визначаємо не ми. Досить, закричав он у слухавку. Злість і напруга, що нагромадилися протягом останніх днів, переросли у напад неконтрольованої люті. «Ви думаєте, цим дешевим трюком зможете обдурити мене? Чи зможете зупинити технологічний прогрес? Я визнаю, що зараз не можу пояснити, як ви це робите, бо не можу зазирнути за завісу шоу вашого дешевого ілюзіоніста. Ви маєте на увазі, що хочете побачити зворотний відлік поблизу у ще більшому масштабі?» Слова Шеню Фей приголомшили його на мить. Він не був готовий до подібного питання, і змусив опанувати себе, щоб не попасти у підготовлену пастку. Перебережіть ваші дешеві трюки для когось іншого. І що зміниться, коли ви продемонструєте його у більшому масштабі? Все одно це буде тільки обман. Ви можете розмістити проєкцію голограми в небесах, як зробила НАТО під час останньої війни. З потужним лазером ви зможете навіть розмістити зображення на поверхні місяця. Стрілець і фермер повинні мати можливість маніпулювати речами в масштабах, не під людству. Наприклад, ви можете зробити так, щоб зворотний відлік виник на поверхні сонця». Ван Мяо завмер з відкритим ротом, здивувавшись своїм словам. Необачно він озвучив дві гіпотези, згадки про які повинен був всіляко уникати. Намагаючись не втратити ініціативи в розмові, він продовжив. «Я не можу передбачити всі ваші трюки, але навіть із сонцем, можливо, ваш мерзений ілюзіоніст може зробити який-небудь трюк, який здаватиметься реальністю. Щоб надати докази, які насправді виявляться переконливими, ваш масштаб повинен бути справді великим. Питання в тому, чи зможете ви прийняти такий масштаб, відповіла Шенюй Фей. Ми все ж друзі, і я не хочу, щоб вас підкала доля Яндун. Згадка цього імені нагнала дрижаків, але хвиля гніву надала Ван Мяо сміливості. То ви приймаєте мій виклик? Звичайно. І що ви збираєтеся робити? Запитав Ван Мяо із тремтінням у голосі. У вас є комп'ютер з виходом в інтернет? Добре. Вводіть адресу http 2wwwqslnetbg 3 mesdmhtm Запустили посилання? Тепер роздрукуйте і тримайте при собі. Ван Неу подивився на відкриту сторінку і побачив тільки таблицю кодування на основі азбуки морзе. Я не розумію, що це. У найближчі два дні. Пробуйте знайти місце для спостереження за реліктовим випромінюванням. Деталі я вам перейшлю електронною поштою. Що ви збираєтеся зробити? Я знаю, що ви зупинили проведення дослідження наноматеріалів. Ви маєте намір запустити його знову? Звичайно, за три дні. Однак зворотній відлік знову почне свій біг. І в якому масштабі я зможу це спостерігати? Настало тривале мовчання. Ця жінка, яка виступала в ролі спікера, Незбагненної сили, що перебуває поза людським розумінням, відрізала Ван всі шляхи для відступу. Через три дні, 14-го числа, з першої години ночі до п'ятої години ранку, увесь всесвіт підморгуватиме вам.